دل نوځدې دې غلط او صفاتن نظام او ساتوي د صورت کې انقیااد کوي اواسام او باور کا چې باغی صد پادشا اورایي اول ترهم په زایني باندې مکوول دایم دا کې مؤمن صفاینه کریم څوک چې پاکي خو جوړي یاړړي نو ګواهان د سرني اچي چوري ور کوي سالورم خپل خزوولي ستا ګناه کړي دا او ګواهان نه دجدايه کوي قران کریم دا خبره کوي سورۃ انجل ناها او فرض دا سورۃ مونږ راګړې دی ګذرا ها او مقر کړي مونږ دې آکام او سورۃ انجل داو صورت ته څنګه منګر ديګه لے له آدو صورت دراګه وی ره معلومي دي چددي احکام نهز جات دکارواله وکارواله وني دفاش نہ پکې او بچاوني دفاش نہ سب بجور په دې صورت کی پخښاو دره ثابت مې مې سب دیو پښې پایو شوري ګاډ ورکاو بكي وراوډيو واڅوي جے کی دین یا اصفهال ټن یا وګي بل ټن هغه به تربيا کنه پلاسيږي نو مور او اندي ناڅا بيه نه یا صافه دي پراغوا ته چوپه پدې لې وځا وکړي د لاسودو کې یې ای را بختم را بشتیمی واللاش بغیر د دنیا کی جوند انسانیت محال محال محال محال سورتن انزلنا ها وفردنا ها دا ما دا سورت ما دے مقرر کڑی تاو دل کڑی انداز کڑی دیوی وانزلنا سی آیات بینات دی کمی اکام را جی دی جو دی پتا دی واجب دیني هل مبينات دي واجحه لایيږي دي واجحه احکام دي واجحه قبري چې د انسانيت نصب برهالي یې پدې باندې او انسان د خرو او غويون نه لري چې فلا او مور او فر او وی دی. نه لري راځي ان پکچر نپيږي نه سم مور سمازا او فور میکاږي خرم بده نده خبر و نه نده خبر یو انسان یا غیر خبر کرده سورتن انزلناها و فردناها و انزلنا آها آها کیا ب آیات تن بینات من واضح درائی اول ترهم بزانی باز مطورد از زانی لعلکم تذکرون دفارده دی شیزتن بر فرائشه القرآن سے بده دی دامانا پولد لعلكم تذكرون دफार رضیجه ذاتم برخرا شوا اعتاجو ساړو ازامیه تو و زامی فلجو كل واحد منهم او مي اذه جلبا جناكار خذا و جناكار سره په جرو په سل جوړي خدای مسجد کا خذا په زنا د دعوت په تیمار او د کول په تیمار خويا آس امنا تکڑا سڑی چی شي کولی چې خدا و سر او په پگڑا یونی چی خدا نو او خل دے کولی نوشی دا کار شرمی گی دا فیترت چی یو چرگو تا گولی نور چرگانا یو بری آغای پیام برمند دا کئی نور خرم مندیوی دا خرم مندیوی جایو آر آغا دو تی جی دا دے نور خلار خرستری خرگو یمو من دا څنګه نوروی هغه دوه نیږي چې نازو ازو تبوی هغه نشل د دینه کې ماته سپیږ نیږي وایمو من دا سې لو څلنی اوی انسان له جلو څخه غوښته چې در څلو پراتا او ځوان یو یو یې کی بیا را شو راو وای بیا را شو دا د قرع داورې دون له د باچه په ونې خې غپړ او چې دکان سره په زور نا وکه غ ته و چې داولته خپه ده د زور نا چه زور خو ناو ک اوویل ما سره کلې مونه ک ست او کارار را وړ ست را وړ تاارې د چې د ستې په تونو کې دا بل تارواچه او هغه ستمته تا به راې په هغه بهې و خو زور را پهند بیا بهغخواري وکړه بل پررته بیا پر بیا او باې خوځای را خو ځې نوته تاام ځان خو زور ولې بیا درېزاره داغلت ته خبره ځانې ځانې زیناقات الله او زیناقات سره د درو کوي ار یو د دو دوارو نسل دی داخله چی محسن می حدیث دی شرحه کړل ده مکمله باځ قلب دی قائل دیه دا را جن بالکل نه دی قائل او چې ساړه محسن یو قدم محسن دی زاگر رجم نه او د ټولو خلکو په مخ کې معاذ څنګه خار کړي داری غامیدۍ کړي دا او رسول الله او جداد ماشا الله ایه سجده بوويسته چې د ټولو مدینه لپاره بسو نو ولا تاخذون د همارا فجن فی دین الله ودیننی ستاهر په دوړو نړی مین افید چلولد دین دال آگی ان کنتم تکمنون بیللہ جو ایم الاخر کتاسو ایمان لاری پالا پور از بیا فدیوبان دل مخا پکے او مین افید مراوالی عمر رضی اللہ نو خلیفو جب اللہ درون باچاو مسلمان شو حج در آخلہو تواب کا یا عمره یو اجز سره او هغه عمر سره تواب کاو شو کوئی د دلنګو ګوډو د سړي په چمنډا هیڅ تا د په لنګ باندې بس وقیا خویا مو هغه به رئیسار کو غیر و شو او څوک کوئی چذاب روانو کو چکل باجر سره تور سد د جناب مکه شو او هغه به چپ ته بیا به زشته سپاو د ډېر غسی نه دا خو باچاو زرون اغلی چپډ کړه جز سړ چې کله تو نه خللا شوغ راپور را کو چې دا مال چپیډ را کړی ده اومر د لا هو ریزو فران اوته مما دی او ې زتون ملم دی خیازه دیروته ده نو په دې ملک روایت دا ده چې کشران واړه کمزور یعجز دا په چپیړو وایو آر سو نی چی ویاله یې نو من سنگيري راغله او پوری راغله د مکه وای نو من خبره وی نو من او ته خلق کم لګي چواله سنگي چپیړه در پیلاغه ستم و او جبل الله یې د دې نه چې لار د تاګر شو یو وخت چې کافر مسلمانان، او مسلمانان وګوار مسلمانان جنگي یو د ځی بالله د کافرو ذ چې جنگ جاری نه هیڅ یاب جاری شاو ته دې بالله ولي چارو ورته اسلام نه خو په مختص مکه کې نه او د عمر یو سړی کافر په مدر مسلمان شو هم. دا خبره عمر رضی الله مو ترا ورسیدا هغه الله دا خبره کړه او الخام زماب څخه کړه کافر شوه یم یل قسم ته خدای پښته کالو جن دا حجر اسود او زمزم پټه چې مونږ عبادت کللې دا غي نه یو حکم دا دا, دا جزب زیات انداته سره غنمو ته ایله یو حکم درک تضییشی او سپیتل قال ادا در اسودو د منظم پسن کې عبادت وکړه هغه به څارل ولا تاخذکم ایمارات وسو فی جی الله او چلولو د دین د الله کی ثبوت راشي ان کونتوم توملو بالله ای وله ولا شد غاظبه ما طائفه من المؤمنین زا ذاتي عزيزي او دلا چې برڅو احمد مومنان دائم حکم ازامیلان کو الا زانيتن جناكار سړي نپري کا کوي مگر جناکار او مشرکتن يا مشرک غدي نه نجات و زانيت جناکار خذا لا ين تو خزان الا زان کا کوي د مگر جناکار بلکه دینا زیاده و مشکر وحر مذارکا للمومنین او داکم مومنان و حرام بی آیات تا مشکلاتون آنه او خود جرون مشکل دی او خود جرون مشکل دی او اشکال داله چه زیناکار بنه کې نکاح کوي منځه ناکاره کله دا خبر دی او معنا د انسان سره دی مونږو په دنیا کې زوږاږل د قول خبر دی او امر دا سرلی حزانه زاهر توه زناکار کله دی مؤمنه آسیفه نکاحه او زناکارا خذکا لذیر مومن عدیب کا آتا یو اعتراض دائی جو ام و غر او دا فارم دے سنی دے دیگا مومن لحلال لے تجوج دو مرئی زانیی سارا دا علماء دا خبر کئی او بل اعتراض تکم دے بل سوال دا اول سوالو او دائم ووري مزاج قالو المؤمن کریم سفر دې په مندزي کې چې لا زانیاثم او دې رسو او وی وزانیا ته لا زان نه مستفید یو داړو موږ څه फरक یو او څالو او على او ځانانی مخې او په دی کې او ځانی لا ان کو لا دا مکې که دا ول دا سرثلو اعترادي پهد مع د سرې په نخ را شيې کې د کوټې چې میده ته ول خو اعتراو ل د مخې جو مفسرین دا دیو جرناسی دا دو سوال دکرکی چی یو من چې چی زناکار مومن عقیف یا مومن عقیف زناکار واخنی او دا حرام دے خورمہ منگی گورو چی آرام دے خلق خدا جائز خڑے نو ده دون سوالینا نو پار اڈیرو جوحات علماء بیانه یون افعال گوئی چه مراد ده جینا عام و اغلب ده لفظ عام ده او مراد ده جینا عام و اغلب ده و ایز اکا فاسق خبیس چکم ده دشان ده دنه زناده او پیس اغلب ده اغا ترگب نکیب تنیقا در نیفو خالبو بلکہ ترغیب کړي تو افواصه کا فضیسه کې د تووندې څوکې بلکې د جنه زیاته کې رغبت کوي چې وشه کا راځي افواصه کا فضیسه ترغیب نه کوي په نصاد وزان کې صلاح او سر mula طالب سره یې نه کوي او بلکی راش کندې وقایلی سرا نو دا عام او اغلب دی د دو و دا چې مثال دی لکه لافض خیر ل رجلو دقي د شر کار نه کوي مګریک سی کوي تا ل کله بک سر دا کارتلل نوقرآ عام اغلبې ول جاناني لا ان لاجانان بلکې ددنا مشر کتل اوظانزلا ان لاجانانو او مشر دا نو دویم جواب علی غلام تقد سوال کی جزائل اپد سوال کی وہر مزائل کا عل المؤمنین اگر کا جو عموم دے پارے لیکن دا مخصوص ہے فقاق قوم و بان کو قارا مہاجر راد رسول اسلام کے ہوئے مدینہ منورہ کی جناکار قدید دلک راہ کو دغه رمبره دوی سره غمن نه نکاوو او دا نکاح کوم دی معلوم غټو لا غټو معلوم دی دا چې قربانون ته راځي او دا وی نو د دې خاص فرقو مبارک الله واله وروزه مزار قالل نمني او بل دا قول ازان لا ته هوا اگر ته خبر دی زایل کی راکې مراد نه لیدا مانا ازانی لائم کهو ایلا ازانی سن تا کئی ملزنہ کارا بلکہ مشلقہ لپنی تا کارا ہا اپنی تا ظاہر کے مراد نا ہے نا دیئے کدوہ قول ہے یہ یا حکم باقی لے سرنا نا کوئی او باہی چنا لا فاتنے لیا منسوخ شر ایلی باہی او ناسقی امدار سے کمدور ہے ناسق خیل پھر وہ سب ہو رہے حرام میں آو فعاق اصدر مذہب دا ابو بکسیجن سے ابو عمر ظاہری سے ابو عبداللہ ابن مسید دا اشیر رضی اللہ عنہ دے آدھے کی او ساڑے امتدان زناکاری دار بتائی او چی بے زناو پڑا نو آغا ختم شو کنا سوپ نکای باطلہ دا و سوپ ندر او سوپ چی توبو گو او چی داوری عمرنا دے نکای جائے زیاد دا یو طرف دل احمد ابن عمباللہ مطلع دا دا کن کدی مذبانی دی چی خبر دیو کمانا کدی انساء او نکای باطلہ یاد ابتدان یا پا انتحاک دا و دا حکم وو کومنسخ شویلې نبی نه کا کوئی مغر جناکار منصور شو او په راشد کې اقرار دې juba yi ijma da ایجما خدایان څخه و راځه خو سید ابن مسیب وای په تو ماتوا غرق من النساء الصلوۃ وان طول ایامها حال ده چې هغه ټول دې کې د الناس کي خبر اين را دا درې جواب اكيد شو د دين سالورم جواب نکاح او معنا دغه څه راغې اذن الایین کوو الا اذامیتن زناکار نو وتی کوي منگل دینکار بلکې او زناکار نو وتی کوي دې لار منگل دینکار څړې بلکې مشرک دای وتی کوي او معنا د حر مزائر قال للمؤمنين دا, دا جنا حرام را کو مومنان باندې او دا د ابو مسلمه صحاني کوي کو زجاج کو وی چې دا معنا غلط اوا ذکر الله تعالی چې نسبه په معنا د بوتي نظر راغلی زجاج په شیوه راغلی قران کی راضی حق کا کم جہاز جن غیرہ مراد نکانا عذ بن کا ہی نہ حدیث کی راضی جو سے کی اور سیادت آگے دیو زالا لے وہ معنی کو کہتے ہیں اودا مسلک سے قران سے وہ کو کہ مراد نکانا زنا خال لگی اور جناکار جناکار لگی انہیں وہ کہتے ما اللہ ما امن خیل کے اعتراس پڑھائی ہے یہ دید سے خیدہ گا یہ جناکار جناکارا جناکار جناکارا ایت فائدہ دا خر خارجا جس خبر گا خر انگیگ انگیگ اس پہ غایت غایتی بھائی جناکار نیو جناکار نیو جا سئی ہونے جناکاری دا دا علامه ابن قایم نے اعتراف جو کو دیوالہ کو یہ جواب ہے او کا جواب کو مزے کو تو استاد مسئلہ میں لے جواب دعوی چہ بدی کی کہ چہ قران دا خبرو کہ از زانیتو وزانی فاجد كل واحد منهم عذمی عذ جلنا زناکار الزناکار بزرگوں کا اسلذ بھی نو پکی حکم د توې جدا دمر خدای عمل له او دا دمر چې شه له او دا دمر پرسو د ژوند کې چې نه اکار نو د کهی مونږ دلته قباحد ذکر کړي البته حکم ذکر پر د دې چې دوری ووای او دغه وای دا وړه زیات پدې کې دا حکم د او په هو د دې الله کاغه مخ ته حکم جوړوي دي چې راهبت نه کوي عموم اغلب ودل ازواتي معناد اول ته دې لیکا خبره و نو زناسا زناسا چارسی ارشي وي کوي ان لږی بنګي بنګي معنی معنادار چې دا یو دي شهني عمل کې شهني عمل نه نو دې روانې څراغ راغلي دې او یا به داښ ن سرړ لا دا دومررهبد دی او ورې مظالې کال ممنین که دا فیل د زاتته راې دی ییکاته نه ل راې فیلته راې دی دا کار د زنا دا کو ممنانو حرام دی نوې را دابلر پاتې شو او بله خبره چې دا زیناکارې هلته مخکې پدررته زامی مخکې کړی دا ولې شایاده دا دا چې جننا تصور ته اوور نو اولکو کې ناکار او مشره د غ کوي دا کار غ ځکه مخکې کړی ده او دا د نکا ممساله ده نکار کې کوم دی جرکه اول سړی کوي خای نه کوي دز دځبه وي ازه ایزان کوه ایزانیا ته ها او هغه ول مخزکړه پدې باندې اعت مقدم کی د دیوې نه چې الحال په عقوبت ته او جنایت هغه باندې او دا چې کوم دې سزا معذره فسېناد کې او دای دوي مجلسه ذکر دیني کار او رجل اصل د پدې کې نه د دیوال جنا چکم دې زائر سکړه ده آیات نهایت د نور خبرو بکې او ما اتر ظلم دې ته پټا کوړو او څنګه خو په شیار والا اشغال کویلې قانون څه نه ګړ په خو جیپ کې تا نه یو څاړي چا څه وایې چې واده شلې وانغار وانه دل کې نه شل پیاوګي دي لکه خو لکه سم نه دیږي د تینزو خو او پنځم نهږي خو ماړه ولې څلني وانه ځلې وانه په لار نه دي ډټل خو فایده نو تم وکړئ چې تل خو یو کوځاو ثاني دې کې اشکار سره او وخت اشکار نه عام ثانوي تیرا ژوند یې خو او فاغیو بانی بمحاوری اعتراض و چی نتاب و مانا دوتی ملاجی منگوی القرآن کی راغیی زجاج فابو مسلم بانی اعتراض کرے دیپی ها علامہ امنی قائم اعتراض اعتراض و پر چی ددی خیدا نشتا ری ددی خوال منگوی لکی ددی خوال چی دکر شناعات تی دنا سب فارق فراتیږي او دا دمر شاهنی او کار دی چې اندازای مشته ده د دې وجو نه کریم دا مفهوم مانا اول حکم مجرم نه سزا ورکړي راوند مکووي او ځايم د دو جرم کار مکووي او په دې جرم کار مکو مناسب نه له مول سره آرام دي ځايم در وال جي نه يمونونه موسات پې خ وي موسیين هم به ک راغلی دی ثملمو بیار باې شو فضلي دو هم سامان نهجل دت جو ي ت جو والله تقبلو له هم اللہ اچھا اثر لگے دلے مجتہیدین علماء وی فجدو هم سمانین جلدتا دا فخلاص شو باجو وی ولا تقبلو لہم شعادتا ابدا ابا ہمیشہ چکم دے شعادت قبلی گنا دیسا لگے دلے اللہ اللہ جیر تابو من باز جارک وادلو شعادتی منزور شو او بالي وئ رسی و ولائك هم المفاسقون ذا الفاسق دين او كفاسق دين شهادت مردودت فاسق الا الذين تابوا من بعد ذلك في صدق نوات الا الذين تابوا من بعد ذلك واسلوح احناف وئ گويں نہ لقبوا ذا او ذو فسق نوات يدي زكوتلچ قران وئ او دا یو خاطر دلالا چی محدود د قذف شی کم دید دا اغا شهادت نخب دید دا اغا پورې نه خطر الا اللذین ای مخیل کرد او قدی اتفاق دید چی پاید دیدون سو مانین جلد فا توبه ویستان و عمل درست کم پاید دیدون ای اغا پوری نه دید نبالی علماء وی ای اغا پورې تقبلو پوری دید او بالی وید اولا کم الفاشقون پورې دید نو هغه پېې را کوي چې د فسق خلاص ګې نو شاګتې نهې دا وولې ماشاره مطلا اوته وي هغه وایي دا خاص د جو معضودې خض ته پاه دی فختې نهشته د خلاص شو او ګواي قبوله ل ولا تخبر ولو مشارهته هغه وایي چې فې مع شوشاتې صحیح وله تخبر لو مشازته نه اللهغ فورو را چلوور همپله خځ ولي وال مونونه واجه همم غ بوډه سړه و لاې بومیا اوویل داله پې غمبره ښې سره می سړ ولي چلوور پېوي لا را کېره کوو که بیا اور تو زاللہ د نومبر ابديه غوګونو می خبري واورې دې د املاج راته را کا ويا چې تم دې غواهان دا راوړه نو اسمان ته هله پورته راځي الله آتا خفا تا بچا تا فض یو کلي دا جما فض سره خو دینات شې دې صاډیا هوو کر نو آغو چی الله پاک یاسین راو دې ګل کی نرنو فخدا باجی الزام لګی کی دا بچا زمانه نه دی یات او جناکار یا دا غا باقی له سروی ورتا به کی دا سرا خدا پر شهادت اامن او به شهادت قسم نو باور ک ان اوله من اسادقین زلشتینین فین ذن بووی دانه تعالی دی فرما ک زه وجیتہ باقای ہوئی و یذق عنه العذاب <سؤال> او مو سلو کو هغه یو کا هغه غواې د قسم په معنی سرهږي چې د درجلو په ما الزام کړی په الزام او ما دې غزه دي دا بریشتیا وې نو قران کریم دو خجو ته میړه د عمر له جدا شو او موه کینی شي اخیستې او قاضی به ارشاد او باوی وی په تخلو ارشاد او ولاولا فضل الله علیکم ورحمته فنوید الله خزن تقاص او میرا قانی وان الله تو ابن الکیمه ولا یقینن تو بقبلون کے او باح مت اذات کے ولعذبکم عذاب جاکرے احساسو تغلیو کڑاوبے ذکرے دو حکمران ترمن جو مناسبت اول مجرم نه سزا ورکړي تراحل به مقوي دویم د جرم کار مک مقوي او دا مومنانو څخه د فای حرام دي درېم په جرم ثابت نه تو یتره سزا ورکړي چې پیژنه خو له چوله لګا نه ول د دې هر ګوتو او او چ پہلا فضا بیرو فضا سره وران شو نو لعان دیو کی اوغا ددا شفق السريده بیا به نګنی طالب کی دا ذا الله فضل له له خو جوا اور تیرا کا سر دی کولار کی چی وی دلی هم ونی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا چې که پونډه یی داسی وستری گی داسی نوځي نه اخلې دا وو اختیار دا خدای چې نه ځان تکړه نه غوښنه شو صحابه وې چې موږ چې توبو و باس شاکه انکار کړې وی وی توبه زه خپلونه غوښنه شرموره او نه اورانه دا درو په ما باندې تکی نو دې دا څالو گواهه یو ولاولا فضل الله چې وښه هغه اړیکه چې رسول الله سي او ميوه خاصو يعني ورزه نیو لکه به خدا الله حکم نور دا حکم نه راګره لا كان ربي و لا شان زما وزي بچو شان ما وتا کر کتهږي چې تاسو جنا کړي وآلاف اگه حکم راولی گن گواه اوکر نن دا پختانو خید او بایئو الواقی آغا پی ساریت مرکوی ما خدا براکرا دا پر اندونو دا اندونو دا معاشرہ دا دا اسلام دا, دا دین دی او دا خد کار رہ ولاولا خزمون دا یاریکم ورحمتون واختا دا ام الممینین بیانای صوفان ابن معطل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زمے اشواقم کا لو باجوی غزوہ بن مصطلف ہواغے جب سب براتہ یو شڑیا به پرخوذہ چھ کچانا مال کا دشویہ براتول بی دش بی سفر وکوا باکی دو او المومنین قضا حجت لار کی کے مارو اس اغه خزر و یمن شویږي مګی ویڅې بیا متی څه نه نی بیا متی د خابغان نشرا له ټول قافلت له وځيک او خپل مستقلو اغم تلاو د خېبه پټل را ګزارې شیبي د لاو لوک چاوی او د بزنن کمزوري وا کبیم کړی وی اوگا سمدا چی پروان شو یاو آل کچی لارو صفان ابن معتل چی ساتو چی ویتا تو چی بنیادم روستے نبیر نی ہے زیاد تزور سر اینا لیلہ و اینا الیه راجی اون ام المومینین او دشوی و اذ کشپا او دائیو تیارتو بکو ازمن تو کو ما پیغمبر علیہ السلام <سؤال> تو خبر شماسی برائے کی دل آول وقافلہ لان دی کولے نه شم داشدا او سو مانتیاد نه شم او دویم مل جائے گا یان شم با یاد دینہ کو تم لاس کو اودشیوا او زانے درا تا کو پوری پوری نہیں کی لے سراف سفان نے چو ود داخو مور دا دو مومنام مور دا نهیز لیت خبزان اخدار دا اوخی چوکا و محطی عدراو شورا شو اماسی تاوکڑی چادر دی اونی کیا ہو دو اوخ محارفو او گیخو دا روان مناظقانو تا چی خبرو رسید دا دائیں درگتونش روک نو بدی ملکی رسول اللہ سلام السلام ناموس بانی توما تو لگیت کې مکہ او فاکولا بدن جنتے فا عارف عبرو ناموس بانی گزارنوش آزاد و مناطق دل آسان بدترین سڑا و عبیدی سلو مقع اور تسارلہ و الله پاکم دې دي, دي پروانه دې چې عمر له ځان بدنام شو یا هغه دې بدنام شو چې رسول الله څنګه راه نا وا یا هغه دې بدنام شو چې جبريل امين بور کراته یا هغه بدنام شو چې ذا عالم اوزدین دې قران عالم وو یاره ولې ځا ته مزه ته شې له رډيو لږه زات ته خبرم کوړې واچین دته حکومت هم نه دی یواز هم دی یو فار شون دی ته څو ورځې کې کول نو دا وایو واخه اغا تلانه وخبره رسول الله سلام میراب لوراره منبر ته په وخته چې څو په بار د صفوان دی ورلډه وساره و ډېر دیندار انسان ده که خپل وان نه وي او مل معاشيګي ب سوای سمبګې نه لینی لې دوم رضا وي بي بي او توهاله چې جړې دا په مني سي له جرا شو ګړو د خپل هغه کا میرا پرواز به نه لګي لکه چلې نه او نور ډېر پاکه نوباج مسلمانانو ساده و فقیر برخوافیس دا خضب کی حمنا جینبی اور ورد بن جہا شاہ رہے ہیں انتوکہ برخوافیس دیو مستا ہم بکی برخوافیس دیو جدید تروز رہے ہوں گئی بائی سڑے کافر یا اعتراض کئی پو مسلمان دیمویا والا که استاد باندی و سڑه بده و کشمنی و سڑه وی آوالا جواب بکر سریع آوالا آیا غیاشا نو دویم بکی بر خاصیست دیوان نو قرآن کریم مجدد و مد باندی ملشبا لی مدینی بحر که زنانا و زینو سارا رشت فرور و سروانا و بای ونگیدان رمستا وروکشی حالات یل مترو بدری دې دې رات سړی به ولګي دا خیر او تو مزیت خیرو اخر دې داول سترو لایشی ته څه خبره طالب باندې په الزام لګیه دلې خالق او نو هغه پایہ حت 5 شو ارے فلطلاڑا او دی دې دبه کولی تبه بولا رسول الله صلی الله علیه وسلم مراغه سر په ستنه به وکړه چې د نور تامین دغه جنا نوو خپغان او اندازې مسلمانان باندې مو په پلاو مو په مو ورتاوی جب امور کرے لاڈ شوک دار کرے لاڈ شوک مسکی ورتاوی کی ویلیو ہے سک ہے سلی پارا دار حوالے توجہ کم ہوا تعلق بخاری کی تقریبا در مخا دا حدیث دی مسلم دین دے دیر خل دا حدیث نہ مانی وہ ادا غلط حدیث سے اجروجن حدیث سے او امور موده ار کی واقع ده ان الذين جازوا گوشت و کملوا دا واقع نه مانی دا وی شننه مانی په حدیث عمله کړه حدیث صحیح ا او بیا اخر هغه دې نه ازوړ شو او هغه وای په دېش په یون جړن او مو ته ویل ځیندا نش پیغمبر په یوو ځا په सवार له خوړی لا ته ویل ته څه دی ورته همن आवाज څنګه کېدو کیزا وا مخلوق نه دې راخد منافق دلاسه دلا کریمون ویل لانا قربان شه یذ اگر باندې کې جی وې کوې بس زیا دخل دنیا کې ډېر وګو حدیثه او نړۍ به هیڅ لای کې نړۍ کې انسانيتي به هیڅ لای اه هغه فریاد د غزایری هغه حالات هغه قسمه قسم در رسول الله صلی الله علیه و سلم اونځاری کرامي اه کله پیغمبرانو له ندیو سرګه کې وملته وای چې واسي بدیو زغا کوي پاک کوي صاحب خبره او دا په خانه او سره بازار بالاږي ان اللذین جاؤل لیث اوسوتم من هم یو دلالا لا کا سبو شرر لکم غمان مکو ایجاد شال بلکی غور احساس وکړه اغا من قبت تدوم المومنین به عاشو غ چې مسلمانان او نور خل پهکې معلوم شو منات کاو او اوګې مستقلیل حکوم راغئ لیکل لمرې من هم مخته من نه لسم والله کبر وغ سړی چا وخت او لکوونهته د ځ نه لوذاو نظیم حکووم هم په کې د ووهلو وواته پول پراکلاماتم بکه لولا اسميه ذموه زنل مومنونا والمومنات بانفسهم خيره لولا زنل مومنونا والمومنات وجه ګمان د کای مومنان چړې او خزي ده انفسهم خيره اسميه سموه پرې داترو غاورې ده جه تا حدس هیڅ کومه بوخاري کې ولي چې کله دروغ واورې د ګمانو منتصان وکړي چې ما به دایزا الزام راشي چې دا یو مانو زبا ولولا قالوا هذا يكم مبين لولا جو ولي دهر با ته شهادا فازلم يا توږي شهادا کوي الله امر ولاولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لما تكونوا في معاقصكم فيه عذاب عظيم في غير تكابم پڑے اس تن قون حجتن تثقم تاس ذفست بخل جو بسراب يا تقبلونهم ف فكثر ذ لبيلق. او یاد ملاقاتنا اخستو یو غولنه وتہ کولنه په افایکم ونه نو یا د خپل کلوب مالایسه لکم دی هلو او کفا بالمر کذ بنو یحدثی کله ما سمعا کتی رمضان نش کرے او الزام بولنی طالبانو کدا شه لريه د شه زالدا خوی همو نور غرو دی ملاب خبران ای کنید امیتات ایویل و تاحتبونه حیناً عصان سفقو و ایدل اللہ عزیب نشتیا و ایسادات و لولا خلقم و لولا ایسامیتمو و لکلم جواوریدو نبیل ما یکون لنا نتقلم بهذا نبی مناسب منگل چې خبریو کب دیکی سبحانک هادا بوطان العزیب دعوی بوطان نو باځ خلکو چې عثمان رضی الله انو کو خیانت کړه او دې ورکو یو خپلوان ولا دین دي شواله نه مقرر کړیو بوتینګیش ته کېږي چې موږ هغه سکهو د خپلو سکا نو و خپلو هغه نه هڅ زیات کوی او نور دایې وشتور د دې زوی دا تول پراجیو تو چی کل اعظام لگئی سبحانکہ حاضر بوتان و نعزیم ددرود بابا جاتای کدو ملمومینین بجاتای چیدہ اعظام لکھے اتار تب قاتل کبراد مصاد دا موزور آخیص کے دا ازا درو ہوئی پا عثمان لدلہ محبان یوزوی با جی او غبا کوئی منتوی اعظام نه ہے یوراروږي اپویږي وسره نه کېنه یې زارني یو کار په کویږي سباغا نو ورفه حکومت کې سبحان الله او په یا یذکوم اللہ وانعوذ د مستی ابادا ان کنتم مومنین ان الذین زجر ورکای منافقان الیذین یحبون ان شیء الفایشه الذین عامرون قوم کسان چې دا خبره فګړی چې پائشه دي خورشید هم کې لهو ماذاب العظیم په دنیا او آخرت والله یا لموان تم لا تعالو مومن خو هم اشيران جهان بستي انسلزلان حاصل الله کې برارم به زبان ان کې دا ټول مجتهدين دا غټ خلي غټپل دي دا او شی ما غټل دي اوشيرانو جاان بس دا ټول مو غپدي باورو کهه چې کوم وختې ل خافغانان راغلی او د جي دواړو شخان چې ما کوم منه کړ ده ته ځای ظ را ځ بندنج مونږ سر اوغل راغلی ما په اخبار کې وي د بار کو یا <سؤال> نون د او د سلام وکاله باندې حمله راځي بیا کیا ما سره را. او کی اورډا با موټر وو چې او ویل دو اور ډرور تمي وایلا <سؤال> لکه څومره دې زلاڅې کی منډوا د او د سلام <سؤال> <سؤال> په کور باندې ما جګړه کیږي او ته باندې فاتکی کیږي دې څه फायदा منډه منډه منډه منډه نظر کې د چورلهم در و لاړو ژو حالت باندې ووړنه نو ما په مالکارډه هوګره کاروولول چې ځمږ جرأت نو ضرورتوب نه راځي هزاران ما څه ټول وهه اومنده غړدا زموږه نو 1.5 غړي زور ورني کار دیندانه نشته دې پری کوه کوز دې څه کوزارو سب زید الله یوب اور پیدا عارف سے اللہ دی نوکر و مرغوم اور دی جی اختیار بلا خیر ہوا تو اور ودا ساڑھے ساڑھے ہوندی دا کولہ را یستان بس نہ نو و تو خبر کرے ابروں کول وچھم کرا وری اللہ خبر ہے اور ادلی و اللہ چ شو قاضی دل راه لريام چې بوخاري نظر زرا دي بول لهسته آسم بزررا دي نظر بوخاري بول لهسته او يې چې لوال مو خپل چاغه بولهستا ام دې راتووي چې غلاله کې کړي قاضی عبد الله سدرا شهري چغمني شم چې باور يوا شهري شعرات دا ټول د حکمت کی تابع نه صرف نه و منطق اصل قاصي چې ان شاء الله ستاسو به شیخ او رسول الله ته موږ ګوره د سیریو وو دین علاوه علم او دلسيخه یا غره څنګه پلانګارله 14 کوله څو سره سړکې جو منخوبم نه راایي دام ته 8 شي شرابو کېږي دراغه بیا ماخروفین دومره څه شبرغه مولانته ان شاء الله یا د مردان د پیولو دغه چاویل تامین دیږي د مانا نه نه قام په خو خدمتگار د قوم کچ منده ونه وایو سلام دالو چي بیا دا نور دې دې دی صبرې له دا په خانه نېزان کر واه خوسته داسول الله دې جوړ تا لګنا جوړ شيخ او سلام سره او جوړ درح دغه کی دعا کوو یقین خبر لو پر اوډي دی اوږي او ذاتو له دړي پن وایي نو نو وېره چواله دی الله یې صلی الله علیه وسلم فضل میر تا وې دې نو خداب غالا قران میمغی ته دې چې دې آیات زیات هر روز کاغت سره لېږي وي کاغت ابيږي وي کاغت بلني زمونږه قورونه دې څول ماږي او متادي دې سنتي وي ته په یو ډول کې څو په بل ډول کې څو غره چيول او ماو د موجودي شوب سره به کاټ کړهو بارات زمانو په وڅر قران کې د موږ راټاښي وو حضور لیاځه ما څو چارګانو ځانداري نه ډیر په پونځه غالو دې ما تاسو په ګمکار ورک ما ته ونوې چې راښکته کې څو د جلدې د فطونه کړی وو او کای شي لورل چې څېڅه وګړل د خبرو لږ څه کېدل څه احساسمان راغلی صادق امر دته نوور ولا په هغه حکم ادا کوي چې قرآن په ګوته کوم ډاکمنټ اچول هغه چې هغه چې د دې چې ورته دې نه چې هغه خپل افکار دې هماره به نشي او موږ دې یو دغه د خدمته کړه دې طول مرغور و شرع او کجرمن خانګان ځای الله اجازه کور دین ولل کې چې مطابق دې او قرآن کې نه علاج اند دزې ښه عالم پيمان نامه ده 100 100 ځه ډېر سخت کار څه ورېږي 100 ځل 70 ځل 100 ځل شه قران ځانلو د دې ته انکار نشو شو رسالت او باخراتو سلام عليک ته یا رسول الله یوځل کې کلې دا هډو دې د د شعر هم شي رانی جهان بس ته یې سلسلان څنګه خدمت به شیخ محمد سلام شه کړی سرغ دینه چې یا ايها الذين رد رسومات قای ذاتت کوي خطوات شیطان و من يت اتبع خطوات یا فانه يوم القيامه وله وله فض لاری مرا م ما کا او قبل لا قسم و کو خوف ل بهغا جز چېمال به نور نه ورکم الله تا کا د رک وله یاتهېول فض ل منکو مسایو کو خوربول مسا ک بل معجرري نه فيسب دا ولیا او داغا غ بجي زړه نه ولې هم مخېې واړ حالله کو کوونه یا سره الله لکومې چې ولې نه ولې نه یاله ما دا خو ماته ب و تاسو وړه خخبره هل مباره کلون زبانېکومت تر او بیایم چې کوم دی و چې الله ولله ولې نه ولې چکله بازار ل پال کغه بهسه توګه د شروع دی ورته ویل چې طاره ته زمو خپلاري زو اساګه ریزه څنګه نه ته زمو مورې واځوا جو ماهو المؤمنین زو مؤمنه ماخذ رسول الله دیز زمو مور او اوکثروا احترام دې ولر دې فاو نه هات او ټول اولاد کې به دې فقر زیاد کاو دا علما په دې باندې اختلاف دي چې څوک ورسو او څوک فرق پیدا ځای ځای کنه کله چې فرق یو په عموږیو تالې کې یو په نې تالې سره یې دا یو واقع په کې دا موږ سريوس لراوې چې هغه ومندمینی سره دې فرق کاوه د 100 ورسو د 100 بچونه پردې کاوه یو سره دې منول کې یو لکه منول دا فرق, من فرق, من من فرق شته غو کوئی ارش کې بو پر خو سره نه دی نه بزا وای ال خبيسات ال خبيسين او ال خبيسون ال خبيسات <سؤال> پهلې کې خبرې پهلې څړې کې او پهلې څړې کې خبرې کوي و څه یوازې تهيبي او تهيونه لري څه دا او عمر به علي د دې صد د پاشا اوور چ لې بیازړي ور او بیا وسم د ملمومنین اوس چې څوک غیر ګم ل کې کاکر د په یا په روپې کا دی یا یله عملو دا تلو بوی سرژه ب کوم ردي کال م حستانې و فرا معېخوررانې وي چې اجه واخلی او او بسه ظ کوم فر لکوم راله کوته یم وکوم جي حکم یادې کل مومن نه غدو مافاره ممنانو ته و ت ستاته کې خه راله و یا قو پرووج همم و ساتې فررجونه بر ب نه شي جاې په جووج کاس دریم وکوم غزو لصار لسااح او پل مومناتې من شاره هن نه مم ستر کته وَلَا و وَلَا يُبْدِينَ وله إِلَّا مَا ی مِنْهَا نه نه تهونه الله معزاره من نه د کاره و پر چ کارهېول جرب نه چې کومورې هن او آبا این او روم کی جنگو صاحب کرام مباندی دا جنگ لگو گوش شو نو دستو مو دین کا دنی ارادت د لے اوکرا او فار خبر شو اگی جنہ کئی تیار اکڑے بنگلو باندی امیتن جی خبر را ہو را سیدو ایلان اوکا اگی اوکاس جی اس زما خبر واورې وي ما لای الله تعالی ټول مؤمنين غد من ارصاری دین مومن ته وې سترګښتہ کا اغه جګړه او شو اغه ځیا فتا شو چې د خپل ځات او لار یو بل نه تبوږ کوي چې د دې خار دنګلې سوچا تا وی او څنګه وي یو ویځلین خبر بل ویځلین عامر ویلو چی سریا خدای کای از نو خبره و ما نه او کل المؤمنات اوذن من الاصارح حاصل واقعو خدای تو خاص کړی چې بره به ګوري موږ یو گا شو باندې او ولا دین ازینت او نه الا حاجت والا نه نغاية الآخر صاد من الرجال أبتب للذين لم يذروا الأوراة والنساء سألورم حكم أنه ينذر بالخلقال أرجل ولا اضربنك أرجلهم ليؤلم ما يقين من دينتهم واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إنهم أمر نتاعوا الأيامات وان جول ایامه ملکم ایامه اطراف علکم کی جو فقرم کی از ایام خیال وزن دی ایامه نہ جمع کی نو می مخلوق کو پتہ اور کو تصفی وارد دی اجس کا او دے تا جہان جو شاعرین ابن مالکم کڑے اوسو او څوک وي انداز دداشي غره غل دا او نظر به شمال او یار نر څه کو ځای نه او راخد د جنت دی نیږي دا نه وصالحین میله باز کوم نیکان مرینا او نماز ویني یكنو فقراء مراد سلوه نه صلاحيت د دې جواده د وازه صلاحيت دی او باج دادو فیصله یې صحیح یفو فقر م دوې الله من فض په فقیران غنیان دی کا الله د خپل فضله اوخوا شو والله واس علیم الله غلي د دوسااعت دی علیې وای کې ونه وي او نظر ان ظاهل ولستابل ل نه لادونه ل کاها ان بچ ک سړ چې ل نو بیا مي د ل کا حتى يغنى هم الله من فجل شكاغم عمر دي كتابة والذين يبدأون الكتاب مما ملكات ايمانكم لقد ازادة ورقفة كاتبوهم ان علمتم فيهم شارة عفافا وآتوهم من مال الله لذبا زكاة فيها اتاكم وهم ولا تفرئوا فتاعتكم على البغاء لا يعني لكراء على الجغة. کنجر توب باندی توب مرتضایی فرمت دوار الارد نتحشنن که راده وزر لاکشه دی تفاقی دی لطب تهو عردن حیاتی دنیا یا اغدیدین علی ورسای جاہ سرمال دیر دی اضاقیق و خاندان وما یقرهن فا انداللہ منبالی سائه اند غفور رحیم ولقد انزلنا ایلاثم آیاتی مبینات مغرا یودی تاس کا ایتنا واضحه یا بیانون مبینات انجو مبینات انرا ولید و ما ثلنا مثالا من الذين خلو من قابضكم موما لذل المتقين مثال بالای کی کر صفات بےائی بیان شو و راشی مثال کو رہی اللہ نور السماوات والارض الارناذ اسمنو دزمکو ليك ها باجي تعبير کوي مولا ر السماوات والارض او زائر چې پروای دا نظر نه ج ماجي دا الله نو ور السماوات والارض او باجي وي دا نور مزرجه په مانادم اسمفاعل منور السماوات والارض او باجي تعبير کوي الله حاجي اريس السماوات والارض الله عزت اون کې لرو اسمانونو زرمو کو دروازه او جناب رحیمي عباس هم کوي او جمهور علما صالحيان چې کوم دي صالحي داغه وي اپ ظاهر صحیح احادیث کوم راغلي له نو الله نور د اسمانونو زرمو کوي مثال د राणा حضرت کمشطات بیا مسبا د نور ناقل شای سکا حضیوی مصحل نوری نوري معلومی گی چا الله نور نده کہ اللہ نور یا مصحل نوری ہی مسار درانا دا اللہ کہ اللہ بیل دی و رانای بیل آئی اللہ نور سا ما نور دے تب دوی نوري مثالې مسار درانا نو بیل دے نو داو لما و جادو نادل جاد آدل دے و مصحل عدلی ہی نو بورشی دا مباره وه مثال دعاد د د د مشقااتتل لکه یو تچ مثون چې کې وي مثباتوي زجاېغ په یو شیشهې او زجاسوکان نه کوو کبول شیشه ته و چې طورورې د زلیدون یو فض من شجرهې مبارهتل ب شي دتیلو د غونې د خارې زیتون دی لا شرقيته ولا غربيته ارواح مرضت يلاقي او الله حكم ذو منقاض شرقينا نصوار نو سراجي او نو غرب غربي نو اروپائي بينا يهودي يا قاض زيتو حالي كي او غريب ازاك كيل ولو لم تمسسونار اگر کو ور دے سی در 100 نه 100 یاح دلہ ول نوری هی میشا معلومی کی عبد الله بیا با سب الله حافظ باجی اعلی متفرق آسمان هدایت کی الله خپل رڼا ته چا دې شي و یضرب الله الامثال الناس ولا بكل شمالین الله په هر شي باندې او حاضر ا شوبان دي زو وایا دا ا داريږي د دېنا علماء دا ذکر کوي چې دا څه کې مراد دي ماولین چې کله دي هغه وای اول معنا هدایت دي دای مراد نور نه قران دي او درې مراد نور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سألورم مراد دينام دا آغا دهشه ده با قلب په مومنانو د دا مومنانو کیسر دا مومنانو کیسر دا معرفت دا اللا او نهم دا او شرای معرفت دا انزم امام غزالی و ایش آغا خویدی کې دانوار دیو ینز دیا حساسه د یو خیاليه دا یو عقليانه یو فكريانه د برستيره په غم ابوالي بي سينا وي دا ادراكات نفسي انساني وم بازي سوفيان نور خبره کړيا تم مقاتل قول دي چې دا نور ديمان دي پرلو محمد رسول الله سانته او له هم نور اپڑا دو مومنانو که لسن دو مومن دا علماء زی کرتئی بذیکی دا گرد اخوال زی کرتئی و منگ مثال اڑا دی کاؤ خبر ام آوائی آیات دی خبر اکی تی تاویل بکی کئو کئو کئو کئو کئو کئو مثال تذبیت نور نا مراد محمد رسول اللہ السلام مشکات میں خیتا مصباح <مس> نہ رانا پرلو دے دکی رجاجہ دز قلب دے شجرہ مبارک ایبراهيم علی السلام لا شرقیۃ ولا غربیۃ لا یهودیۃ ولا مسیحانی او یا مراد نور دی ایمان دے قلب المؤمن مشکات نہ رده دز دے مصباح نور دی ایمان دے او چاوی مشکات نے سینا دا او او مصباح نے کوم دے او قرآن دے او زجادې قلب, اخلاص او, قلب او شجره اخلاص دي او چا وی نور نو مرا قران دي مشکات نه ده زجادين قلب مومن دي مصباح قران دي او شجرې نه او شجره دو وحده دا راغلی یو دقیق ده, ده مثال کوي علما عزیزان فيه بيوت عزنا الله انصر او کو کې حکم کړا الله چې کور تکړې شي او یا چې بدي کې نوم د الله خالصي بیانې دې لاره قضې کې سارو ماجیګر چوب وزارو شړي لا تل وی هي تجارتو څنګه قافله کوي سوداګري ولا به نه جنت نه لاي لا الله ز ذکر نه هغه نه قافله کوي د ذکر